Alhamdülillahi rəbbəl-əlməyən As-salātu və salamu alə Eşrafı elə Enbiyan Səyyidi Muhammedin və alə ələyi və səhəbi həcəminə mədab Ola Bukhari rəqməhullah Buyur ki, Bət Teəmmüm lilvəçh vəl-kəfeyn Yani təəmmim alanda Təmmim üyüz və Bilaylər səndir Yani bələylər səndir burada Beğənləm istəyir ki Təmmim ancak bu yerlərdə sürtülür Başka yer sürtməyi lazımdır Ən lazımdır məsələn, maşşəb məhz çəkmək, taslaması çəkmək və ayağa aydındır. Və ya, məsələn, ki, bu təmmim qüçlüdə əvəzləyir. Və təmmim belə hasa, yəni, balacaq şeydə öləyir təmmim. Qüçlüdə əvəzləyir. Və fəqət sürtülən əzallar orada üzlü bir də əllə. O, başqa yer lazım o. O, barda bu xərəxin onlar Ya, burada bir nesil rivayət getirir Asaf sallallahu aleyhi ve sellemlə ki, Peyğınber sallallahu aleyhi ve sellemlə necə Ammara da deyir radıyallahu anhımaya bir ki, bəs kifayət edərdi üzrə və biləylərəcəm yəni əlləmin biləylərəcəm məsətməyi o kifayət edərdi səni üçün çünki Ammar ibn-i Yasir neynir? Yəni, fırlanır torpağın içində piyaslı qüsrlə iştihad edir, lakin Peygamber sahəsində ki, kifayət idi, əllərə və üzrə məhz çəkməyin. Və bununla göstərir ki, yəni, təmin maanda fəqərd əllər biləyəcəm və üzrə məhz çəkməyin. Fəqərd, başqa el lazımdır. Həm isəm, biz keçən dərslək öyrəndik ki, lazımdır, əli və torpağa vuranda torpaq gətirəsən üzrə. Aydan torpaqla gətirməyək. Torpağa vur, üfürmək də yaxşıdır və ya belə vurmaq bir-birinə ki bir şey qalmasın və soru sürtməyə sonra burada Buxarə rəhməlullah buyurur ki bəb əsaidə tutayib vədə ulu muslim yetifihi minəlmə vəli təmiz torpaq müsəlmanın elə bir ki yəni suyu kimi suyu əvəz iləyib təmiz torpaq <gülüyor> burada Buxarə yəni Abuzar rivayətində var, başqa hədisdə Dilməyəcə və bəbəni hibbən və dargutu nivayətdir ki, 5 pəyəmbər fələsini təmiz torpaq, Müsləlmənin təmizliyi deyib laf 10 ildə su tətmasa. Haydındır. Yəni, bu adıs göstərir ki, torpaq təmizləyicidir, sudan sonra. Əgər su yoksa. Lakin əgər su varsa şək şey yoxdur ki, məni, suların gələyəyəsəm. İndi olabilir, şimdi qaladır, gələcək. Bizdən ibzat yoxdur, sən su ala, təmimi ala bilərsən və yapısak ki, su yox idi, təmimi aldın, birdən su gəldi. O təmimi pozulur, yoxsa yox, yoxsa qalır. Qarşı ki, təmimi alın, namaz kılmırsan. Və birdən su sesi gəldi, su gəlməyə başladı. Namazdan çıxasan, təmimi pozulsa, ona də mənə namaz da pozuldu. Elə deyil. O isimdə Bukhara, bu məsələyi toxunəcə qabaqda. Olar ki, burada göstərmək ist Qorpaq su misalında da, eğer su yoxdursa, lab uzun müddət olsa da. Yəni, bu xalib burada bəyənləmişdir ki, yəni təmmü ala bilərsən, nə qədər, yəni onun həddi yoxdur. Ayrıq, lab 10 ildə su olmasa, misaldır. Təmmü amı olar. Həm də cümə qüsünə təmmü, cümə e, qüsün lazımdır, cümə qüsün fərcdir ki, yəni su olu olar, təmmi lazımdır tam əsas şeylər çündür. Qusul bir dəstəmaz. Qusul nəzəri də fıtır cənabət. Cuma quslu bayram quslu və sair aydındır. Nəzəri sul qusul cənabət, bir də dəstəmaz namaza. Ab tələyisə vaxtı da ötəndir. Məsələn, Cuma quslu üçün təhəmmüsü vaxtında olur. Aydındır o fərzdir. Həmin fərq şeylər çündür. Namaz bir də Cümə. Əslində burada Buxari rahimehullah deməli bu məsələ əksər başqa məsələlərə Bu vaqtda inşallah gələndə səhmiz Allah bilir. Tamminə Rabbil Alamin. Və səlatu və salam ala ashrafen nabiyayn. Seyyid Muhammed və aləhi. Va sahibihəc menna ma baq. Sühur Buhari rəhimehullah buyurur. Bab ila khafa al-junub ala nafsihi al-marad aw al-mawth aw khafa insan junublu və Qoxsa ki, qüslasa xəstələnər və ya ölər və ya içməyə suyu qalmaz onda təmmim ola bilər Bu da buxar göstərmək istəyir ki yəni, hansı hallarda təmmim alma ola və su da olsa Aydın qeya, ümumən təmmim su olmayan dalında Lakin birdən su ola bilər Lakin sən təmmim ola bilərsən O da səbli ola bilər Səbliərdən xəstəlik Çısa ki Qorxsan xəstəninlərsən və ya xəstəsən, zəif ki xəstəninlərinin, bunu qışda, hava soyuq olanda. Qorxsan ki, qüslu olarsan, məsələn, bəzətdə laf qistəşər, onda təmələ bilərsən. Həmsinin, yəni birdən ölümdən, qorxsan ölərsən, laf soyuqda ki, qüslu olur belə, sahabələrdən biri şunu olur səfərdə. Cünub olur, düşürlər üstündə ki, bəziləri, bəz qüsulamazsa, hava da soyuq olur O da qüsul alır, ölür Ölür, sonra Peygamber salsan, Sətan da deyir ki, bəz öldürdü sahabini Aydın deyir Və həmçinin, ama bilərsən, əgər su azdırsa məsələn İçməyə su azdırsa Və bəz dastamaz alsan və qüsul alsan su qutaracaq və istifadəyə su onu da təmihələ bilərsən və e, burda deməli Amr ibn Asr rivayətində deyir ki <coughs> soğuk bir gündə cünub olur və dastamaz alır və özü də oxuyur bu ayəni ki özünüzü öldürmüyün yəni qoruyun özünüzü bikum Allah subhanələ sizə qarşıq rəhamlidir Nisan suresi 29. ayə və sonra burada müəllif rahiməhullah e, Deməli, məlif, məlif rəhməqullah bəyətisi getirməkdə İbn-i Nəcər faydalar var. Sakit. Məsələn, burada deməli, əgər qoxursan zərərdən və ya həlak olmaqdan təmin ala bilərsən. Bu, birinci faydadır. aydındır İkinci, ə, həmsinin soyuqdan da deməli, soyuq olsa hava təmin alma olar. Və həmsinin Nəcə səhabələrdən biri Əmir ibn Əs təmin alır bir gün və iman deyəndə. Və sonra illər keçəndə zəlamətən səhabələr gəldilər peyğəmbər salsiyanı soruşulacaq yarəsullola. Bəs Əmir ibn Əs "Cünublüydə təmin aldı, iman deyəndə bizə." Və soruşanda ki, peyğəmbər salsiyan nə şey vəledin? Deyir ki, "Bəs qorxdum, soyuq idi, qorxdum hava çalara. Allah xan elə deyir ki, "Vala taxtı lan fısın, özünə və Peyğəmbər sallarsa güldü və heç ne demədi Əmir ibn Əsəl Yəni, bu həmçün göstərir ki, bu aydısdə təəmmimli dastamazlılara imam deyana bilərsən Aydındır, insan təmmimli dastamazlı olanlara diyana, yani, imam deyana bilər <gülüyor> Həm senin yani, burada faydalardan Peyğəmbər sahasının vaxtında ictimat yani, et etmək olardı Yəni, o vaxt ki, Peyğəmbər sahası yox idi yanlarda sahabilə iştihar belirdilər və sonra burada müəllif yəni yenə bu məsələdə və bu məsələdə keçir ki bəz bab-ı təammum darbatum yəni təammum etməyi bir dəfə vurmaqdır yer əlvi və burada da müəllif və yəni gətirir uzun hədisdə ahirdələ şahid burada deyir ki və Peygamber salasını dedir ki bizə kifayətdir, belə etməyibiyiz. Əlümüzü yerə bir dəfə vurur, bir dəfə. Bir dəfə qeyd olunur. Və həm üzünüzə və həm dilləylərinizə, əllərinizə çəhəmət çəkməyib. Və burada, deməli, bir dəfə kifayətlənmək olar. Yəni, yerə vurmaqla. Aydın da baxmayaraq burada amma, radiyallahu anh, qəbul etmir. Yəni, bazı məsələyə təmməyir. Olay ki, sonra dönür fikrinə var idi bəzi sahabilər bəzi məsələlərdə qalmışdılar hətta məsələn İbn Abbas bir neçə sahabi siga eləyirdilər bax mənələ siga aram idi aynındır çünki peyambas sığa aram et, ki, qiyamətək aramdır lakin edirdi bəzi sahabilər dəlil çatmamışdı onlara ona görə Amar bin Xatab xilafətində xütbə verəndə dedik ki, siz iki dən mutadəm Qadğan lira. İki də mutaq, birinci həc, tamaddır illər, həcın bir növidir. Hamı o həc iliyirdi. İfradı eləyən yox idi qıran həcın o bir sinirlərin. Və Umar-ı Lüxatda əmir idi və istədi ki, o birisi həclər tətbiq eləyən olsun. Və sahabilən belə etməyi, qədər təhlükəlidir gələcək üçün, elə deyil. Hamı elə bilərdilər ki, ümmət, ha, hə, belə olmalıdır, qıran zəd lazımdır, elə ifradı. Ona görə birinci nəh elə bir O birisi həcdərdən və ikinci də siğə. Və ki, haram olmuşdur. Omar Rıxatdan haram eləmədi. Bəliyədir, Omar Rıxat təkralladı haramı, bəzilərini eşitdirdi o da ki, bəs bu vaxa haramdır. Hələ, bütün gün bəzi sahabilə sonra İbn Abbas dönür of fikirlər. Və ilkin əndə sahabi gedirdər, və dönürlər o fikirlərlə. Və var idi bəzi məsələlər, məsələ, az idi düzdə olar, bəzi sahabilər dalmışdılar ofisdə lakin sonra dönürlər hanım. Aydın da kim nə fikirdə qalıb, dönür. Bax burada Məlif inna, inşallah bunu da qutarıb, kəminin kitabını, bəlkə də kitab-us-sala, namaz kitabına. Və <gülüyor> <Inşallah> bu qədər <kadar> də <gülüyor>